«Схоже, мені не вельми вдалося вселити у неї надію?» «Скажіть, а те, що трапилося з Андрієм, це справді щось, щось незвичайне?» «Ну, ви ж розумієте, про що я?» «Незвичайне?» Вона похитала головою. «Незвичайне?» «Я не знаю?» «Він... Його... Ну, він зовсім не може спати. Йому не можна спати. Ледве Андрій заплющує очі, як йому починає здаватися, ніби він охоплений полум'єм. Він кричить від болю і не може прокинутися, доки хтось його не розбудить. Вдень ще нічого, а вночі... Боже, як він кричить, як він кричить!